Vis albastru al naturii Cum se înalță încet din sfera pământeștilor combustii spre azur, spre infinit, cu podoabe ireale decorează atmosfera anunțând nemărginirii opera unui chibrit. Colonade fără număr leagă cerul cu pământul și în ogeagurile albe stau înfipte. Dar acum, peste case, ca o mare de lumină, trece vântul, spulberând arhitectura colonadelor de fum. Din cădelniți și din pipe, prin văzduh se întretaie fum albastru de tămâie, cu fum galben de tutun. Ori plutește-n albe peste câmpuri de bătaie fumul sângelui și-al morții fumul gurilor de tun. Alteori, din mari dezastre, izvorăște ca un fluviu, dar cu aceeași nepăsare îl primește cerul trist. Din incendiile Romei, din Stambul sau din Vezuviu, din altarele lui Buda sau din templele lui Crist. Orientul își înalță fumul greu de mirodenii, visul pagodelor albe și al fachirilor gângavi, miază noapte, ceața densă care închipuie vedenii, iar apusul fum de fabrici, jertfa turmelor de sclavi. Sus, în spații reci, adună cataracte de zăpadă. Lungi corăbii la hotarul infinitului străbat, altitudini glaciale care amestecă în grămadă cu buhai de pe negoiul apurii din Eufrat. Sunt acolo scări înalte, străvezii ca floarea spumii, dar cu ochii către ele în zadar aștepți mereu să se clatine azurul din catapiteazma lumii și pe treptele de marmur să coboare Dumnezeu. Fum, învăluie pământul ca să-l apere de soare, fum, cuncetul ne cuprinde și ne strânge ca un zid și ne de veacuri în rotundă închisoare cu ferestre de lumină, care nu se mai deschid.